Afsnit nummer 16. Er lige velkommen til den filmsorfe. Det gør jeg da så rulle, nu, Mathias. Velkommen til, kære lytter. Vi er kommet til afsnit nummer 16. Den her gang skal vi snakke om den her film, der hedder Wing Commander. Yay! Ja! Vil har lige den. Den er oprindelig for min om hjem, skulle jeg sige. Men det er nok løgn. Jeg tror, jeg så den kamera. Det er lige meget. Jeg har mindet om den som ung. Uh, don't question me. Den her film, den er lavet af en mand... Der har brindelig også lavet nogle videospil, der hed Wing Commander. Så tænkte han, de her spil, de har fået ros for det cinematiske oplevelse. Jeg vil da også lave filmen med dem. Og det er jo en god idé, fordi så er der jo ikke en eller anden mærkelig instruktør, der kommer ind og bare siger, hey, det her det skal være action, hey, det skal være flere nøjende damer, hey, det skal være flere eksplosioner, et eller andet. Det er manden, der har visionen, der får lov til at lave den. Men det er ikke nødvendigvis gået så godt alligevel. March 15, Earth Year 2454. Earth's defenses are threatened. Message from Health Command. They don't believe they can withstand a Kilrathi battle group without the support of the fleet. This tactical schematic outlines a nightmare. We need to buy our fleet two hours. And only a team of young fighter pilots stands between Earth and destruction. Lieutenant J.G., Christopher Blair, reporting for duty, sir. At your service Hvad tænkte I om den, drinken? Åh, oh, men jeg synes ikke, det gik så godt. At, øh, han tager nogle ting lidt for givet. Øh, der, der er visse ting, som øh, de, de ved, som alle publikum ikke ved. Det vil sige, at du bliver sat ind i en situation, hvor du kun får en 30-40 sekunders lang intro til. <laughs> øh, og så skal du bare kunne det hele. Uh, der taber han måske lidt publikum på, at han ikke lige giver en lidt længere intro. Mm. Øh, forklare, hvad der skete her bedre, og ikke bare sådan nogle flip-billeder, eller hvad der <laughs> er sådan en rullende tekst ja. <laughs> det er for, at det er hardcore og, det og, og på den måde så undgår man jo at lave en fyn succes fordi at, altså uanset hvilket materiale den kommer fra, så hvis, hvis folk ikke er med fra starten af, ja. så, så, så er det jo kun den hårde kerne af folk, der rent faktisk spiller spillet, der vil sige, oh yeah og selv, de vil måske være lidt uh, påpasselige, når vi tænker på, hvem der er med i den <laughs> ja, som udefra kommende, så kan jeg i hvert fald godt mangle det der med sådan, altså, ja, man ved selvfølgelig, at der er øh, mennesker, og så er der Gilberthy, fordi det får man hvide, men det er sådan lidt uklart i forhold til, at der også er, er mennesker, lige ligesom er delt op i to med, med nogle pilgrims, og, øh, ja. og med mennesker, der ikke kan så godt sammen. Det kunne de godt have, have brugt noget mere tid på, på en intro. Altså, jeg synes, at i nogle amerikanske film, mange amerikanske film, der forklarer det, at det alt for meget, hvor de tænker, hold nu op, kom videre. Han går så i den modsatte guft, og så bare tænker, at det ved folk. Ja. Ej, men jeg synes, jeg nu, jeg synes lige det med Pilgrims, det de bliver jo lidt forklaret igen, men det bliver sådan en time inde i filmen. Jamen det er jo det, jeg med, at altså, de bliver ligesom ikke forklaret ordentligt til starten, men det er bare sådan, sådan er det rigtigt. og vi kan ikke Pilgrims, og hvem er Pilgrims, man så, og så kommer det sådan lidt løbende, men ja, med en men, men dårlig fortællermåde. Men største fejl, men største fejl er også, at man kommer sådan lige ind midt i spil, nærmest, altså... Ja, det, du, det du, ikke, så jeg ikke... Nej, men du kommer ind... ind. Så lige præcis den del af det spillet handler om, nemlig krigen. Du får ikke nogen optakt til krigen. Ligesom man måske ville gøre, hvis man havde håbning om at lave flere film i samme serie. Så, så må man måske starte op med, hvorfor, hvorfor kommer den her krig? Hvornår vi mødt vi de her? Hvad sker der? Men her, der kommer vi bare lige, lige ind til en krig. Ja, er den, vi, vi, vi det Vi er ikke vi helt forstår. Star I Star Wars, der fungerer det lidt, fordi der kalder de det episode 4. Ja. <laughs> Men så får vi det nærmest forklaret i episode 1, 2 og 3 sammen. De kom meget senere, men hvis man ser det som en hel, så, så kommer der en god forklaring for, hvorfor der er krig. Ja, ja. Uh, her, der kommer vi bare midt ind i en krig, og det er Win Commander 1. Jeg skal selvfølgelig også passe på ikke at gøre det ligesom med Hobbiten, hvor man tager en, noget, der burde have været en film, og så laver det til fire film, for eksempel. Hvis han har gjort det, så kan det godt være, at man ikke får lov til at lave nummer to, tre og fire. Jeg tænkte, at I den hele her. historien nu var lige chancen, så skal ja. bare med. <laughs> Nå, men altså, nogle gange, så må godt gå lidt væk fra materialet. Bare for at lave en bedre film, end det materiale, det giver. Ja. Yeah. Og jeg kunne få en... Så vil jeg egentlig gerne introduceres til, hvornår mødte man de her fjender. Mm. Og så kunne de lave den her... Som, jeg vil sige, selveste mission i filmen. Uh, den virker som en god start til en Men de havde bare stået selveste mission over hele filmen, i stedet for at lave filmen måske lidt længere til gengæld, for for at have givet en god intro. Der manglede man lidt. Ja. Yeah. Jeg tror også, det kunne egentlig, når du nævnte det, jeg tror egentlig godt, man kunne lave det til en bedre serie. Altså bare en et-sæson-serie. Ja, det tror jeg også. Ja. Så så ville man helt klart kunne gå i dybden med det hele. Ja. Men Det tror jeg, det ville en så noget men, bedre til. Men, men som film, der tror jeg bare en halv time mere, hvor man så måske øh, rykker nogle af tidselementerne lidt tilbage, som man bare fuldstændig glemte det der spil, det var mm. men, men det er samme krig, det kører på. Ja. ja. Jeg vil jo lige sige sådan overordnet set, at det handler om mennesker i krig mod en elendig race der hedder Kilrathi og, er og øh, ja der hvor filmen begynder det er så hvor at Kren har har i en tid der får man det forklaret lige i til starten og så finder de ud af hvor jorden ligger hen ved computer ting. computer ting og så er det egentlig det filmen handler om efterfølgende hvad der sker der var en god one liner der ja det, det... Var det. <laughs> leveret af en maskine. jeg tror Christian han er bedre til at levere den, end jeg men jeg ikke huske præcis hvad derdan sagde? Nej. hvad var det? Fail safe out of order. <laughs> Self-destruction malfunction. Ja. De, de har jo den her navigationscomputer, og så, ja. så for, fordi de bliver angrebet, så vil de jo ødelægge den. Så tror jeg, de kunne en stor knap, hvor der står self og så kommer man bare, self-destruct malfunction. Og det er et generelt tema gennem hele den film. Alt det der teknik, det virker bare ikke. Nej. Eller det fede det er jo faktisk, at det, det er jo sådan noget failsafe, eller sådan noget nøds. Jeg tænkte, det er jo alt det, der ikke virker. Det ja. virker da ikke senere også. Ja. Det. det var også lidt. De var lavet det der failsafe nogle sådan for, for, sådan for show. Det er sådan, der, folk, føler, hele verden, der stod sammen. Okay, Amerikanerne de laver flyene, fordi de er gode til aerospace. Øh, europæerne de laver komforten, fordi det er de gode til for bilerne. Kineserne de laver failsafe. <laughs> Så kaptajnen han, han prøver selvfølgelig på at smadre den computer computeren alligevel. Man skal jo også få fat i den. Mm. Det går dårligt. Det, ja, det, det gør, gør han selvfølgelig ved at skyde ind på det der panserglas der, mm. uh, hvor der overhovedet ikke er nogen fare for rekrucheringen. Det er kuglervær at være som Men det er også bare mærkeligt overfor, at de putter den her ressource de <laughs> ind i det der glas. De ja, kan, kan, kan, kan komme ind. derind! Det er fordi, der selvfølgelig er de her pilgrim-spioner, der er de bange for. Åh <laughs> oh, ja. De kan jo godt for at være almindelige mennesker, for det er de. <laughs> Ja, der var sådan en overræstende mængde uh, både racisme og måske også lidt sexisme. Nej, det ved jeg ikke, om det også sker. jeg tror ikke, det var så galt med sexisme. Nej, det gik lidt begge veje. Er det ikke? Ja, Det Ej. var bare... Altså, det var sådan, at så det var fuck dame, men det var mere sådan, fuck ja yeah med jeres penis. Ej, fuck jer yeah med jeres 10 Altså, Som du dog kan sige det. Ja, det er det. Ja, men sand... Øh... Men altså, sandheden var jo, at de højest franserede piloter der var jo kvinderne. Ja, men til gengæld alle commanding officers på selveste floden mænd. Ja, Så. Ja. og der kan selvfølgelig godt være en lidt skjult kritik af, at kvinderne var egentlig de bedste piloter, men det var stadigvæk mændene, der bestemte, når det kom et stykke. Ja, måske. Det kan godt være, at det var tiltænkt. Men så kommer Ferry Prince Jr. og ødelægger det hele for de der kvindelige piloter, fordi han jo er bedre end dem. Ja, er han det? Er det ikke bare til et jump? Jamen så. Altså... Altså, hvad der? ham den ene, han bliver at sige, han er den næstbedste pilot, selvom han er sikkert er meget bedre end ham selv. Ja, han er, altså siger, Fairy Prince, for jeg siger, at Ferry Prince får i hvert fald ikke dræbt nogen. Får han ikke dræbt nogen? Nej, ja, han får ikke nogen dræbt. Nå, hvad? <laughs> ja, han får ikke nogen dræbt. Det kan man sige, det gør han den anden, jo. Det er der ikke nogen, der. gør. Arh. De har ikke eksisteret. Nej, de har ikke eksisteret. <laughs> det, det er en lille joke i filmen, hvor ja. alle, der dør pilot, af ja, piloterne, de har aldrig eksisteret. Ja, det er jo bare den måde at håndtere savnet på. at øh... Savnet og forventninger om, at man selv kommer til at dø. Ja, så er det, sådan, jamen, så, er det så smart at sige bare, at de ikke har eksisteret lige derude. Altså, Nej. man kan sige, uanset, hvad, uanset hvor dårlig filmen var, så leverer den alligevel nogle, og jeg tror ikke helt, det med vilje altid, men nogle ret gode onlineers. <laughs> <var det> <laughs> og den, den prøver slet ikke på at levere one-liners, altså det er en normal film, actionfilm, vil gøre, vel? Nej. Men der har ja. bare nogle replikker, der bare virker som er rigtig plade one-liners. Ja, altså, der er sådan... Ja. Øh, det er jo trænkomisk. <laughs> <laughs> Jeg synes, der er meget sådan, taktisk snak omkring, så tager vi det her jump point, og så skal vi derover, og så drejer vi mm. lige rundt om her, den her skal og sådan noget. Og også det her med det her signal, der bliver sendt rundt mellem forskellige... Så kommer derhen hen fra basen, så skyder de hen til floden om, at de bliver angrebet. Så skyder de hen til et civilt så tager de hen til den næste flode og giver det til dem. Der er sådan en masse der er sådan nogle huller i kommunikationen, som de skal ja. løse, og, og, og, og, og det synes jeg egentlig var meget fedt. Ja. ja, men det er på grund det, det, det giver mening, at de skal finde en anden måde at kommunikere på hurtigt. Ja, jeg ved det er rigtigt, men det, det virker bare som sådan en anden væg, du bare har sat op og så sat en masse strejke mellem så, så sådan her, så kommer vi hen. Så drejer vi det rundt om to fucker square her, så drejer vi her. det er jo fordi det er jo derfor de har forstået den AI. er uden den så kunne det ikke lade sig gøre det de gør. Og det kan og de være, kunne det så Og det kunne jo være, at hvis de nu øh, skulle sende det der signal fra A til B direkte i lige linje, ja. så ville det tage længere tid, end hvis de sender det fra A til C, som så kører gennem en ormehul, som sender det til, til D, som så kører igennem en ormehul, som sender det til C. Ja, det er jo ja, ja, ja. det, det, det, der er hele ideen, og det er jo derfor, at Freddie Prinze får en afgørende rolle. Fordi, hvordan er det egentlig? Fik I nogle fornemmelse for det? Kunne de godt, kunne de godt lave sådan en fast eller en light jump? Ja, men bare med skibene. Det kunne de ikke ville. Nej, Nej de skulle Nej, hen til de et område. Okay. Ja. De, de kørte et kort system, hvor de skulle igennem område Så hvis de skulle køre direkte fra en til en anden så skulle det de... Igennem, også, det var derfor, de skulle have de, der der, der, AI-machines. Fordi ja. det var dem, der kunne øh, regne ud matematisk. Det skulle jo åbenbart være muligt at gå op til flere steder fra det samme område. hul. en eller anden mærkelig årsag. Ja. Ja. For så man jo ikke Nuvendigvis skulle bruge øh, en navigationsanlæg, hvis man bare har set den gøre igennem lidt omhold en gang. <laughs> Nej. <laughs> Så ja. Ja. Okay. Ja. Var det altså sådan, at det var spændende? <laughs> Eller ikke <er> spændende? <laughs> okay, jeg kan lige sige en af de ting, jeg synes, der gælder jeg synes, om vi, jeg synes, skal have fat på deres såkaldte umstige, jets. det kan godt lide. Jeg må Der Det er lidt fint designer. Vil de lige en af sådan nogle gammeldags pilot? De er faktisk det fandme Nogle fly, bordspor i bare. Ja, yeah, og så, det med, sådan lidt jeg så de har de også lidt Harrier jets over de øh, med, med motoren, der er bagpå. Jeg, jeg, jeg, jeg vil sige, at det minder lidt om en F-15 med afkortet vinger og afkortet snude. Ja, ja, jeg synes så også, at det var en Harrier så med, med, med placering af motor og sådan. Men jeg synes ikke, så skarpt som moderne jetfly. det var sådan lidt med det var sådan lidt ja, Det var afskæring af spids og afskæring af vinger. Der ligner en lidt moderne fly. Det er så faktisk mere en gammel det er det, Men det er, jo, det, er jo, det er jo der, de har lavet den, fordi de har, det forreste, der har man så skåret, hvad kan man sige, ja, som ikke siger, en, en moderne jet af. Og så har de placeret det, der ligner en, en gammel jet, som så åbenbart er rigtig, rigtig smart, og så placeret maskiengevær. Okay, men, men det er også derfor, de bruger torpedoer selvfølgelig. Ja, det det, det, det synes jeg faktisk, det synes, det synes jeg er lidt, æ, jeg synes egentlig, det er lidt sjovt, at altså, de har så mange referencer til, vi snakker om på et tidspunkt, æ, hvor de gemmer sig, at det er ligesom, æ, man ser ubåde gemme ja, ja. sig uh, ned på bunden af havet, hvor det så bare på bunden af en planet. De har også et, uh, et slag uden at for meget, hvor det er ligesom i gamle træskib, hvor de er med kanoner, der skyder hen på siden af hinanden, ah, hvor de ja. sejler forbi hinanden, ja. Ja, det er måske også en fed måde, synes jeg, alligevel at portræ portræ portrættere det her space travel og ja. space war med, at det faktisk næsten er ligesom ubåde og skibe. Ja. Jeg synes ubåde, det var en god idé. Altså, til lidt. de her capital ships, at det, det virkelig er lidt ligesom ubådes krigsførsel, fordi... Ja. De men være... det er også fordi ubåde, de befinder sig også i sådan nærmest et 3D-univers, ja. mm. altså i stedet for et flad plan. Ja. Det var måske lidt mere den der, i forhold til skibene, der sælger forbi hinanden. Det var måske lidt mere søgt. Ja, det, det, det, det var det Det, det var lidt mere, lad piratfilm, ikke? Ja, ja, ja. så flyver de, flyver de bare lige sådan hen forbi deres gunport. Ja. De er klar til at skyde dem, herhen. Nå, det var dumt. Starboard cannons. Højere. Ja. Og igen også selvfølgelig klassikeren, som der er i uh, gode med filmen hvor uh, den onde af en eller anden underlig grund uh, ikke bruger sine allerstørste kanoner i en given situation, hvor de andre så bruger deres største missiler, og så er det sjovt nok dem, der ved vinder. Det... De sparer på kudtes, når de kommer til jorden. <laughs> ja, ja. <laughs> eller, eller også er det bare fordi, at uh, menneskene fik lavet det, inden de gjorde det, fordi de havde taktikken til at gøre det. Ja. Det havde det taktiske overblik. Det er derfor, de <laughs> de prøvede min dem Ja, men det er ikke det, forstået alle de der laserkanoner, du er bare på skuddet ind på der skib mens den de ikke har skjoldt på. Hvorfor lavede det ikke noget damage, sådan større As damage, som de, det det okay. gjorde? Der ja. <laughs> sidder og tænker, at altså, laserkanoner, det skulle være meget mere maranceret, end det de andre har. <laughs> det var så at jeg synes, det underligt ikke, fordi første gang, fordi Penestonia, vores hovedperson, uh, teenage-idol måske også i 90'erne, sådan en ullemående. Yeah, ja, det sådan. Ja. Eller, jeg ved ikke med en teenage-idol, men... Jo, men så han loved you all that. Ja. er det ikke man, yeah. Yeah. Yeah. Jamen, er det også med en eller anden serie? Øh, okay, det, det var senere, så vidt jeg ved. Okay. Okay. Det var sådan efter, han lavede de der meget dårlige film. Jeg ved ikke, om han var med i en eller anden serie, men han lavede den der serie, men så selv i hovedrollen i hvert fald. Det var væsentligt senere. Lavede han den selv, eller? Han var bare hovedbilsom. Jamen så altså, det er sådan lidt ligesom... hvad der den der Joey-spin-off, der kom. Men var det She's All du sagde, om han med i? Ja. Der er en mandlig hovedrolle, der laver hende derom. Fra at fra være... Hvad... Ja. Oh, no, og eftermiddel, og, og, og, og, og, og, og, og, og eftermiddel, og så bare... Ja, så... ja, ja, fordi, ja. Fordi Rachel Leigh Cook, hun jo ikke lækker i forvejen. <laughs> ja, ja, ja. De, der, de der bukser, der er jo ikke Nej, øh, men han, han lavede jo den der, she's all that, og så... Øh, efterfølgende, så skulle han jo være sammen med alle de der kvindelige stjerner fra det tidspunkt. Der, ja. Så lavede han jo også en med Claire Forlani, og en med Julia Stiles. Og, ja. Var han egentlig... Øh, var han med i, no I know what you did, eller så? tror jeg faktisk, kvinder, men det, Eller var. enten dog. var det kun kvinder, eller var der også mænd? Nej, ah, ja, der var ja, også mænd. Ja. Øh, det er dem, der spiller fiskeren. Og vi går lidt på omvej, men... Første gang, hvor Fredrik Dennis Jr., vores uh, hedder... <laughs> øh, ...kommende bilde superpilot. Hvad, skal få nogle karakterer? <laughs> uh, nej, nej, nej. Uh, hvor han, uh, han første gang møder... Uh, hvad er hun? hun? er Squadron Leader, eller hvad der hedder det. Noget af den stil. Der på omkring på par Wing Wing Commander hedder det vel? Ja, det gør det vel. Så, så kører der. Det er de navnet de på. Det. Ikke, de brugte faktisk slet ikke, ord, eller, så, de slet ikke begrebet wing Command. Jo, dem, det de bor, gjorde den der lige, lige præcis ind det, faktisk. Yeah. det? Ja, er du sikker? Nå, yeah. okay, okay, I am your wing commander, siger hun. Okay, okay godt nok. Det, det er med sig, så. Men det var de medtager. Så. <laughs> så, så, så kører hun lige, lige, lige for lige at sætte ham på plads, jo, Fordi han, han ser jo lidt dum ud, så, øh, så får man lige sådan en... Fjælte dumme øh, ja, han fjælte dumme ud. Ja, okay. det, det kommer vi om senere. Okay. <laughs> så får man lige sådan nogle øh, rollespilsscenarier. Sådan, æh, hvad gør du, mand? Mustard lige bag dig. Flyver 350. Du har ikke noget bakkespejl. Din nøgne er for så fast på bakke... Jeg ved det ikke. Du kører <laughs> hvad gør du? Og så siger han så, morgen. Han kører 3, vel ikke. 360 grader. Flyver lige op, og så skyder ham eller sådan. Ha, for langsomt. Han er hurtigere end dig. Du er død. Hvad gør du så, det sådan. Så er det sådan han får ligesom to scenarier, og det er bare sådan, jeg forestiller mig at lige måde fandt en sag, så hun bare sagde, hey, du er død. Så er der så fik jeg lige puttet ned. Ja, det, det, det forstår jo. jeg stadig ikke helt mening med, <laughs> med gennemgangen af scenen. Der er jo ikke, ikke noget realistisk, vildt det der. Altså, det er jo ja. ikke, fordi hun har ret i, hvad hun siger, eller det kan hun godt have. er ja, det ved jeg ikke. Nu no, er det, jeg har faktisk noget, jeg vil have med det. Udover det bare var dumt. Okay. Men det der er også med det, der er, at hun siger om de er for hurtige til, at du kan gøre det der. De vil have bare døbt der. Men i alle deres dogfights, der er det jo ikke fordi, deres modstander er så vildt gode, altså. Okay. Det er da ikke fordi, de bare sådan dør på flue. ja, det er de faktisk. Er det er ikke så meget som i andre film, hvor man bare ser dem dræbe sådan 10 mm. eller sådan noget, der er ikke så gerne de ud, men. men de vinder alle der dogfights med, men der er der mm. en gang, hvor de dør, og det er fordi, mm. de selv laver noget fuldstændig dumt. Ja. <laughs> så det er lidt deres egen skyld. Men ellers så er det ikke fordi, der modstander er modstander sådan spil på dem. Ikke udover, at vi ser dem i, i første, den allerførste scene, hvor modstanderen ser helt vildt overlignende ud. Ja, der, der bruger de også bare en stillestående base, så altså, det er de lige her. Jo, ja, ja, men det var altså, det skulle være underligt, tænker jeg. Nu var der selvfølgelig kun én mand på arbejde, det kan folk selv se, men, der... ja. Ja. <laughs> men, men det var underligt, at basen ikke har en eller anden form for hæn. Uh, det er, fordi de blev jo det, det, det var så de blev angrebet, så de havde bare en mand der, der, der lige holdt pause, ikke, fordi han var jo ekskommunikeret for resten, fordi han var jo ikke særlig populær. Så det er ham der skal sidde og lave noget arbejde, når de pilgrim. andre de er ude og kaffepause ud. ude og Han, Han er pilgrim. Han er pilgrim. Ja. <laughs> og, så, og så lige pludselig, så kommer der bare sådan 20 mand ind, der skal sidde der sammen med ham, fordi nu bliver der <laughs> en anden greb. <laughs> Hvorfor gik hvor jeg da på skærmen i dine jord? Hvad var jeg ude Men nu kommer vi til, til den her serie rigtige skurke, The Pilgrims. Hvorfor er det så for at have det, er den her race mennesker eller? Det er fordi ja, det er race mennesker, ja. At det er egentlig bare mennesker Som har været ude i rummet Som pilgreben rigtig længe okay. øh, gennem generationer Og ved, ved at de har været det gennem generationer Så er de en eller anden måde optaget En eller anden form for øh, Skal man sige navigation op i hovedet jeg Så jeg så sådan nærmest ligesom fugle Kan navigere <laughs> rummet ja. Ligesom fugle kan navigere i jorden ja. Ved hjælp af nogle knogler op i hovedet eller noget, Og magnetisme Så kan de gøre det ude i rummet Ja. Og det gør dem ekstra gode piloter. Og så de troede, at de var blevet guder. Den fejl kan man godt komme til at derovre. Ja, det er jo bedre end alle andre. Mm. Uh, så de var begyndt at nærmest gå i krig med de almindelige mennesker, som var be blevet tilbage. Var det? det? Ja, det, Eller ja, det, noget, det er hentydig. De de ja, det, det, var, Fordi... det synes jeg, det var virkelig tyndt. For, ja. for det fik for de, altså rigtig forklaret. Altså, det, oh, ja. det, det, det eneste, jeg sådan, sådan forklaret, det var, at der var åbenbart nogle peregrum-spioner, der havde saboteret flere af deres planer. Ja, det, det påstår om kaptajmer, racistiske ja. kaptajmer i det var, det var bevist. Pilgrims. Men det, ja, det, det blev kun, sådan kun hentet til en enkelt gang, mm. hvor han spurgte, hvorfor startede krigen? Hvor det snakkede om pilgrims, og så sagde han, jamen et eller andet. De troede det var og, og så snakkede det senere om, lidt om de der pilgrims, men ikke sådan ja. videre om krigen. Men, men, men, ja. men jeg synes, altså, historien, hvis det var mere uddybet, så kunne det godt have været okay. Altså, fordi ligesom, hvis nu man nu forestiller sig sådan en ekspedition, der ligesom tog afsted fra jorden, og så bygger de kun i sted og de er måske meget separeret fra jamen så kan der godt opstå forskellige interesser, som for eksempel, det var to forskellige evolutioner. Ja, forskellige er ja. Og evolutioner, evolutioner, ja. Ja. Så, ja, og evolutioner på overfor. Altså, vi snakker om, at, at det var over 2400 death time her. Altså, så, så meget sker der ikke. Ja, man skal Nej, men jeg ser ja, ja, ikke på, ja, ja, på 600 år, er det er ikke... Uh... Ja. Men jo, der kan godt ske noget på 600 år, ligesom med fuglen og sådan noget. Jamen, det er jo typisk ikke på 600 år. Jamen, hvis nu vi nu kommer til et, hvis nu det til men et miljø, man kan snakke om, nu, det, er, det er jo ikke fordi, de har nu, udviklet nye hanner Nu noget. Vi her <laughs> i Europa kan nu tåle uh, mælk. Det er sket over og det er ekstremt hurtigt. Over 20.000 år, selv bare sige. <laughs> ja, hvis, men hvis nu kommer til andet, altså jeg ved <laughs> ikke om det lige for hvad det der opdelt uh, dem fra hinanden. Men altså hvis nu vi kommer til et helt andet miljø, så går evolutionen også hurtigere fordi. At, det er man nødt til. For og, så at... du huske, og du skal også huske på, at tiden ude i rummet går meget... At der, er, er, det, er, det, er det langsommere på en eller anden måde, men samtidig hurtigere... Det kommer helt an på, hvor du er i rummet. Det kommer ind på tilsvendingskræfter af planet og så videre. Så, så den tid, de har været derude, den kan jo svare til mange år lidt, på jorden. Jeg tror, den går lidt langsommere. Det jo tættere, man er på et eller andet tyndefælde. Kan det ikke også? Jeg mener, det er der. Fordi jeg mener, om vi tæller, at du kommer på et sol hul, jo langsomere tid. Men det kan jo også være provokeret frem. altså provokeret. Kunne genetiske manipulationer. Jamen, så altså, de, de har tilbragt en, uh, tilbragt en masse tid igennem de der skide jeg huller. Vi vil hen med det her. Hænde med det ikke. På så det er fanfiction det her. Det er det fanfiction. Det er nu til at gøre det. Nu. Men altså de har jo tilbragt en masse tid nede her under sorte huller og hvad det kalder dem. Uh, det kan jo måske have manipuleret lidt med dem. Nu siger jeg er bare udtrykket. så er det jo, altså undskyld mig, men så der er skib mindre med dem, end der så ville være skib på jorden. Fordi så er tiden på jorden er jo gået stærkere. Jamen stadigvæk, så er de blevet... Men dem på jorden, de har jo ikke fået, fået den her øh, ting udefra, ligesom de her. Ja. Jeg synes, det giver mening. <laughs> altså, der er flere måder, man kan, man, man kan øh, lave sådan en emotion på. af dem er, at det er ting og sager. Så sker der et eller andet. Og det er det, der måske er sket. Der er nogle, der er gået og prikket til sig selv ved at gå igennem sorte huller og hvad fanden de ellers kalder de der ting, de havde. De der wormholes. Ja, wormholes, wormholes og hvad fanden var de ellers kaldte De kaldte også, de havde to forskellige slags, eller nogle øh, hulessart, eller noget. Øh, ja, pulser var det hedder ja. det ene, og så var der en anden. Rortix, ej spørger, Hvad var det, vi ville hendringe med det her? Der er alle dine spørgsmål. Det var, var, <laughs> var, var, var, var for <laughs> om, hvorfor de lige pludselig havde nogle flere ioner. Ja, ja. Det, det Men hvad var det, vi skulle bruge det til? Ikke <laughs> <laughs> noget. Vi skal ikke vide nogle karakterer. Nej, nej, nej, vi skal. Vi er ved at snakke <laughs> om. Vi, vi kommer slet ikke til, hvorfor den, hvad, hvad det var, der gjorde den så dårlig. Noget af det i hvert fald. Jeg synes, han har fejlkastet hele vejen igennem. Altså, det er for unge folk, han er med. Der, der er ikke det sted teenage drama, men det er sådan lidt for meget derhen han mm. okay. ja, Man kan godt lige så en del af castet. Uh, men, ja, men, jo, du, du, du, du, du nævner Simil. i flæng, ja, ja. Jeg kan faktisk godt lige uh, valgt af den komiske relief-pilot. Maniak? Ja. Alene okay. fordi, at i sådan en seriøs film, der skal måske være sådan en komisk relief på en eller anden måde. Og, og, og, at, og, og, og, og i 2000'erne, i 90'erne, skal... 2000 90 ikke? Ja. men så over... der, der havde vi altså Matthew Lillard som nok stjerneeksempel på comic relief i alle slags film. Men også så overspillet, som han altid er. Ja. Okay. Ja. Jeg vil, jeg vil heller have, haft den var lidt mere seriøst på en eller kun. måde. Så den... ja. Men så tager de jo Teenage Heartthrob, uh, Fællig Prince Junior ind, og det er jo lækker da lidt. Og så, hvad er det, hun hedder, Saffron Burroughs. Hun var sådan også lidt lige lovlig ung til at tænke, at hun kunne være Wing Commander. Og, men altså, så tilgængeligt, så er de jo hyret ham, der er uh, den franske mand. Mm. Som Realfc'en. Jeg har set ham i noget andet før. Han, det er okay. han, han gjorde det egentlig okay, og så har de også mm. hjøkken brokknøf, kendt fra der Spott. Altså. Jeg, jeg synes ikke han levede lige den her. Jeg synes, jeg jeg synes han levede fint nok, fordi han han er jo vant til den der rolle som, som en, leder på en ubåd ikke? Jamen, <laughs> det blev bare ikke til noget brokknøde. Det er ikke så der var hård disciplin eller. Har lidt, sig man fået den hjem altså. Altså <laughs> ikke så stort. Altså stadig med vikle nostalgisk synes jeg. Ubåd en en ramschef. I had a bad experience on the boat once. <laughs> Som at sige, we are <laughs> ja. Men Mathias, nu skal du lige forklare dig selv. Du synes ikke, for det er Junior sad dumme ud. Det er det ikke sagt, nok. <laughs> okay, du lød meget skeptisk, da jeg sagde, at han sad dumme ud. Så sagde han, at han sad det han sad dumme. Han gør hele tiden. Nå, ja, du, du snakker om, at han så ekstra dum ud, den han satte rumskibet, så jeg var, var <laughs> er sådan, jeg ud, det var ikke sådan noget Der var jo ikke så noget specielt en det, er var dumt. <laughs> han, det, det var ikke sådan, han så ekstra blank ud lige der. Men så det sådan, han sagde der sådan mund, ikke? Og så havde de der vindspil, åbne øjne, over. Ja, han så han, han, øjne. han sådan bare en Paul McCartney hele tiden. <laughs> måde, sådan lidt som så han har eller andet, men også lige, ved, lige på kanten, der jeg begynder at græde det er vel næst, han kan, når det ikke gælder spilspil. Han, han er faktisk lidt, øh, som du også sagde, Keanu Reeves fra øh, Bill Ted. Well <laughs> Ej, Ej er du du plejer altid at snakke om, om kulisser osv. Jeg er lidt overrasket over, at du ikke har kommenteret én eneste gang. Det er perfekt. Der er, ikke, der er ikke noget at sætte fingeren på der, Åh, <laughs> vi kan også snakke om de der rumvæsners øh, design. Fordi det er faktisk lidt ironisk, fordi nu, I har ikke spillet spillet vel. Det der kildræftige, det er jo sådan en race af katte. Altså menneskelignende katte. Det er fordi i filmen her, der ligner det mere enten den der skide hårløse katterace. Hvad er det her? Nej, det er ikke minkattende. Den der ser lidt spukket ud. om, Ellers så ligner den der meste rotter. De ser bare mærkeligt ud, hvis man er vant til den anden. Nej, det ved jeg ikke. Det er også bare... Altså selvom de senere spil af den her serie, det er også lavet, hvor det har nogle FMV-fekvænser. Altså hvor det er rigtig optællet. Og der ser dragterne selvfølgelig også en lille smule billige ud, men jeg synes selvfølgelig, er de så billig ud i en film her, hvor de har haft ja. en større budget. Ja, er det film? når man ikke har spillet ja. det, så... Uh, altså, det er til de her hårdløse ping eller andet. Ja, er det er and gaser eller andet. Ja, jeg synes, at ligner som de der... Øh, dogne hunde. De der... Sådan, sådan mops eller sådan noget. <laughs> ja. Jeg tror, det er... Er det Paldelen? Er det Paldelen for spil? Uh! Det er en hemmelig agent her, åbenbart. Jeg havde faktisk regnet med, at han døde tidligt, men det havde vi alle sammen. Ja, vi snakkede meget om, at han har lidt af mentor-rolle, der skal dø, fordi så skal man ære hans minder eller eller andet. Jeg var overrasket over, hvor få der faktisk døde af, hvad kan man sige, support Ja. Der var ikke så mange redmen af ham, eller Ingen gange ham der, som han kom op og skændes med på det ene tidspunkt, hvor de mødes. Ja, som man vil tro typisk ville dø. Eller redde ham, så de kom back around igen, eller det kom der ikke noget med. Nej, slet og det, det var måske også en sjov scene, ikke hvad vi snakker om. Det hvor de... Hvordan er deres relation? De først, de er piloter i, i herren, ikke? Er det ikke det til at starte med? Hvor de er på det der mærkelige skib, som ikke helt ved, hvilke relation har til herren. Fordi de er løbende. Det er jo, hvad der. De er vist nok på tur med ham, scouten der. Og ja, det er militære De er reservepiloter. Okay, med det. Så det Så jeg tror nok, de er vist nok skulle et eller andet sted hen, måske okay. Og så får de så den opgave her om Den her krypterede ja. meddelelse, bring den til her. Og så, de så Så hen. de har sådan en her scout, der bare kører rundt og flyver piloter fra ATB eller andet. Jeg er ikke helt sikker på, at <laughs> det, det er rigtigt. Det var det et transportskib. Jamen altså, han er jo en scout. Jamen, det var, han fløj jo på et transportskib. Ja, det var lige transporteret, tænker jeg. Men det kan, det kan han jo også at udføre en opgave på, med at transportere mm. transporterer folk fra A til B. Men eksempel er det, Hvordan, er det, de var det ikke? Det, når jeg tænkte mere, at det var ting, de transporterede. Hvad det er, kan er, også stund. være, han gør det. Ja, ja, ja, Det kan også være, at han skal ikke skule for hans rigtige opgaver. Det gør jeg derud fra, det var. Fordi de siger ja, for han er civil. Han transporterer ting. Jamen, det er, det er, ja, det er det han i virkeligheden jo. Ja. Nej, nej, men det er, det er jo ret dumt at så have officielt scout. Og så tror det stadigvæk, at de stadig er civil. Han ja, ja, ja, er jo nødt til at være officielt transportskib. Nej, nej, nej. Ja. så officielt. er du er ikke scout. Ja, på en helt militær, men, bare rigtig militær mission. Men så altså, så altså, han kan jo være private contractor scout. Det er det samme. Det eksisterer. Så det ikke en vibe af at han bare var jo sådan albuoliger til start med. Han ville jo ligesom sådan, fuld i på skibet og sådan ja, der. Nej, jeg tænker, jeg tænker han, han, han, han er sådan lidt sådan nitten anti-handsolvorden jeg tænkte, at han var sådan en gammel paladin, der havde styr på hans shit, men ingen tog rigtig ham, altså ingen ville rigtig lytte, fordi han paladin. var sådan en paladin -aktial. Nej, det hed ikke paladin, Nej, Hvad det. Hvad hed det? Pelgrom. Pelgrom. Men det er også mærkeligt, ikke? Fordi han viser jo det her med... At jeg kan føle mig hjemme den her, jeg kan føle mig hen til det her skille jump point. men jeg taster lige selv koordinaterne ind, omgå den her NAF computer Så de om det senere, og så afslutter de. For Prince Junior, han havde virkelig ind i de her pilgrim, eller for en halvpilgrim. Han er halvgrim. Han er helt ja. Og så, og så sådan lang tid ind i filmen, så afslører det så åbenbart, her. Han, han var også virkelig en pilgrim. Men det var sådan. sådan, yeah. det havde vi bare gået ud fra hele tiden. <laughs> det var lidt ligesom at afsløtte det sidste i det ikke, episode 4, at Obi-Wan er så Jedi eller sådan. Han <laughs> lovede at have det i mindsigt, så det var svært det hele. <laughs> oh my god, he's a Jedi. Wait, what? <laughs> what? Are you sure about that? Ja. Nå, men på at forklare mig den hvor de kommer ned på det der dæk der første gang, møde de andre piloter. Så de er de jo på der. Der kommer de jo lige ind. skal de jo lige introduceres, integreres med dem. Det er så maniac i for, Hvad der han gør? Hvad det, han gør, Mathias? Det forklarer du bare. Han råber og skriger, og siger, <laughs> at, at, at uh, ham og hans han makker er det de bedste. Ja. Ja. Han siger vel egentlig bare, fordi det er jo det der er hele pointen, at hans makker er den anden bedste. Ja, Jamen, det vil jeg underforstået at, at, God, hvem er så nej, nej, den bedste? Fordi, ja, og det er jo så det, fordi det, så ligger de jo op til, at der er ham, som synes han er den bedste på skibet, kommer op og skal slås med dem, og så skal de bare drikke sammen. Ja. Så Nå, han er for, Nå, jeg troede det er sådan, husker. fordi han er den næstbedste, og så er sådan en den bedste. Ja, det er det også. Men det. derfor agiterer han jo også den anden op til en, ja, ja. til en kamp. Og så i stedet for kamp, så, så hiver han lige en plads whisky frem og siger, hey, vi kan enten slås, eller vi kan drikke sammen. Ja. Og, det sådan, det og så drikker de jo sammen. Det, er sådan fede, det er godt. Og så det er der en der siger, hvorfor jeg siger? Han slog du ham ikke ned i gulvet og tog hans flaske bagefter? Øh, uh, et eller andet ja. <laughs> det var, Jeg forstår ikke, hvorfor skal snakke den scene, det var ret, var ret jamen, det der, det der, <laughs> jamen det der kom med så er det er sådan, man tænker, okay der er sådan en rimelig 30 person, men han kommer ind og passer fint nok ind åbenbart. Nu kører det for dem. Men så sker det jo, så kommer de op og slås faktisk, fordi at... Fordi de kommer til at snakke om det her skib han er gået op i. Ja, det gør de jo så ikke helt alligevel, de kommer ikke op og slås. har ja, vi er helt de bliver afbrudt. Altså, de der er ikke nogen, der har slået nogen. Der er nogen, der har den anden trøje i Det ja. er rigtigt, men det er bare lidt homoerotisk. Altså, ja, det er bare lidt homoer, altså. <laughs> så han sagde, you ja. got damn pilgrim, asshole. Men det er godt, fordi han siger jo, at en, ja, en soldat eksisterede, eller sådan. Jeg håber oppe i ham her skib. Og han er død, så han eksisterede, ikke? Ja. Altså, ja. Siger, han eksisterede ikke, både fucker. jeg siger, hvad fanden om? Det er jo sådan <laughs> <deres laughs> Han eksisterer ikke, mother Og så står de bare og kigger på hinanden. Og så er det Print pr Prince, han igen, øh, så beskytter han lige, da de så bliver, øh, siger, Hey, hvad sker der? Så sker ingenting. Han er no schnitch. Ingen stikkerdreng. Nej, det kan man ikke. Det eneste, er, at vi mangler at snakke om, det er måske i slutscenen. <laughs> og altså, hvilken anti-Klimax det i virkeligheden var. Ja, det må du faktisk gerne forklare overfor, det er en fordi der er sådan eller hvordan er det? Jeg har faktisk noget andet, vi kan snakke om, som ikke bare... Uh, ja, hvor sige fanden er alle de der medics henne? Yeah. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. De er aldrig så stede. De er konstant på kaffepause. Eller har de slet ikke medics? It's ja, ja, ja. du og dig, motherfuckers. Man ser faktisk kun militærfolk. Altså for menneskeheden. Altså jeg tænker på, at du ser kun deres her. Åh ja, de noget. er ude i rummet jo. Ja, ja, men det er <laughs> ikke sådan at du ser altså, mange af de film de starter med at de, det er deres civile et eller andet der bliver angrebet ja, til starten ja, ja. Med. Eller, du, eller du ser at sætte en klip over til jorden men det er det, det her vi kan miste men det tror jeg det er, fordi at, at det vil simpelthen koste alt for mange penge at så se at jorden er noget 2600 øh, <laughs> ja det kan være men jo, det, det, det plejer sådan at blive og så igen teknikken så forrøbentlig ud til at være Nej, det top notch men det er bare ligesom at blive taget sådan, ligesom for at man får et indblik i sådan, at der, der er noget ja. at spille her. Og det mangler egentlig også i i filmen. Jamen det var det, vi lige have snakket om, at man godt gør den halv time længere, og så også have noget intro, hvor man så formentlig også vil se jorden. Jeg går ikke ud fra introen, det vil starte i rummet. Men det ville også bare fedt, hvis de bare, i stedet for at have, have startet med Lindenkrigen, så egentlig også bare... To initial contact med dem. Ja, altså, der, der. initial contact, og så enten så følge, følge deraf, at vi har de her gode piloter, eller måske bare sådan 15 years later, eller... Jamen, jeg tænker, man kunne også... Kunne altså, hvor, hvorfor opstod hele pilgrimsfænomenet i det hele taget? Det man Jamen, altså, det, det kan man godt sådan lidt forklare væk, synes jeg. det ved jeg ikke, hvorfor, jeg, hvorfor, var, gjort gjort det, hvorfor var de jo i rummet i, i 500 år? Det fordi for, det var de, de første. Jeg ved ikke helt hvor mange år det var, men det var jo fordi de var det første. Altså de svarer lidt til Enterprise. De skulle ud og besøge de der steder, der ikke nogen har været før. Mm. Men til, man godt tage det med, dem, det er bare jeg tænker, Det er ikke til at vide, om det var pilgrimmende, der første gang mødte Kilrathi, og så kom op og slås med dem, eller om de fandt. Fordi de har tydeligvis ikke fundet jorden, så det er jo et spørgsmål at lave, om folk er blevet sur på pilgrimmende. Spørgsmålet er, spørgsmål, spørgsmål spørgsmål er krig, om, om eller... pilgrimene. De har været ude, ikke? og så spørgsmålet, om man så senere har lavet de der skide rumstationer omkring. Jamen, det er det der... Øh, ja, ja alt det kunne man godt... Øh, efter efter pilgrimene de kom tilbagevist, hvordan man gjorde nogle af dem, og så ammen der af dem er blevet sindssyge, eller andet. Det var jo herudfra, at menneskene og pilgrimene de det ville jo loppe ind slås det kan jo også være fordi, at øh, det ligesom er der er skyld i krigen, at ja, ja. man så er blevet sur af pilgrimene. Mm. Ja, fordi i introen der siger lidt om den der eskalering til krig, men det siger de bare, vi vil ikke finde på en fredelig løsning, så derfor så mm. på et ubredt kamp, og det er egentlig det, altså mellem Pilvarty. Men skal vi sammen med dig, Ja, Jeg plejer, at vi kan gøre det. Det gør vi. First man, som det gør dig. Første gang, først færdig. <laughs> <laughs> <What>? <laughs> skal du lige huske på, at vi skal have en børnevænlig podcast, ikke? <laughs> Jeg tror first faktisk, gang, den ligger helt heroppe. Skal skal med med <laughs> <før man. laughs> Alle vores podcast, de er 2,5 tider. Dårligere var den jo faktisk heller ikke. Så den får en syvende plads. Under hvad og over hvad? Den er lige over Highlander 2, og lige under Total Recall. Men jeg vil faktisk sige, at den er lidt svær at den, fordi den er sådan lidt... Lidt ringe. Nej, er, lige... <laughs> den er lidt ringe men den er heller ikke sådan... Den ikke god, Men den ikke... det er ikke... Men den er heller, ikke... den er heller ikke Der er steder, det er jo ikke, ikke meget indonesisk meget Det er det ikke. Ja, det er den ikke. <laughs> <laughs> den var godt nok ringe, men på en fed måde alligevel. Jeg oh, det... Men det Nu har man så lidt alle de der dårlige scener i hovedet, og så tror man egentlig, at den er bedre, den er. Ja, det, er det. det er bare ikke. Fordi der er det anden, udenom, der er en lang. Men der er med ham, der med den falder. Ja. Ja. <laughs> der de nu vil jeg har vi snart set to og til Hvad? Pør minutter? <laughs> så ja. Jeg kan jo virkelig snakke om, tid tiden gik anderledes mm. ind i rummet. Uh. Altså, den var også, det var noget med underholdende. Den her, en... Øh, hvad hed den? Kane, eller hvad hed den? Kvalité, Solomon Kane. Kane. Uff. Nå. Den har <laughs> været en utrolig højt på min jeg lige <laughs> se. Kane. Men det så var der jo faktisk, at ja. jeg tænker, at Solomon Kane var en dårlig af den her. Ja. med det enkelte Easy Rider, som er to, klarer sig længere nede i sådan <laughs> en er det ikke jeg kan komme nærke. Det er den der med, hvad er dit at svinge til, ikke? det er lidt Det skal man også lige regne med en gang ja, jeg tror faktisk, Jeg tror faktisk, at den her kommer ind under Easy Rider. Lige under, lige under Easy Rider. Lige over Doomsday. Så bliver 11, tror jeg. Du har den simpelthen bedre end Doomsday? Oh. Ja. Ej, Du Doom, Doomsday var jeg glad for. Den går jeg ikke spille lige her. det er rigtigt. Der var vi lidt uh, uenige. Det skal også være plastet. Det skatterne. Har jeg virkelig godt nok uh, doom 2 helt dernede? Ja. Det var det, det var okay. Ege gode timer. Ah, det den kommer lige under Welcome to Jungle og lige over Easy Rider. Nå, så skal vi se hvad der er gennemstillet her. Og plads. vi har stadig ikke left behind på. Åh den her, Welcome to. Den der, der. den, er del, der. den er del med doom stage. Ja. Første, anden, tredje, fjerde. femte, to reko. 6. 7. Highlander Spawn 8. Universal Soldier det of Reckoning What?! Hvem har den så højt, den der Universal Soldier? Ej, Christian! Det er sådan helt different. 11, 10, 4 Love it! Det var så dårligt! Hvad sker der? Men du har delt 9. 10. plads, ikke? Ligger Wing Commander på sammen med Doomsday. Men jeg vil så også sige, jeg synes, at jeg, nu, har, nu er den jo final, men jeg synes egentlig, at Wing Commander var bedre end Easy Ride. Ja, okay. Jeg vil så også sige, at den, det største udflugs, det er i virkeligheden ved Spawn. Ja, det er det rigtigt? Der er, der er lige en bjarke med og så har vi ni og elve. <laughs> men jeg tror, at alle for den her episode så? Ja. Så vil har det godt derude? Nej, jeg tror sgu, hvis jeg kan lave hjælp, jeg tror sgu hellere, at jeg hellere vil have Easy Ride over Wing Commander. What? Du så ud Nej, nej, men det. Lige...